Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Două situații de abuzuri uh, aș vrea să rezum astăzi. Uh, Sorin Grindeanu, fostul premier, a ajuns acum șeful Ancom. Ancom este o autoritate independentă care ia banii de la uh, marile firme de comunicații și are grijă ca uh, românii să nu fie abuzați de către firmele de comunicații. Uh, Postul pe care l acolo este unul excepțional secretar de stat, uh, scuze, ministru, ministru este președintele, la rang de ministru, un salariu de vreo 7.000 de euro pe lună plus bonusul sporuri, și a angajat niște consilieri cu experiență zero, printre care și fica baronului de Olt, Paul Stănescu. Și o altă consilieră fostă Miss Buzău. <coughs> uh, Rugându-l rugându pe... Sorin Dar nu s-a calificat la Miss România? Adică de ce arămatora uh, nu Nu a, a sărit, este postmodernă evoluția, a sărit peste Miss România s-a dus direct în Marea Britanie, unde a pozat pe ah. e, okay. coperta unei reviste de modă, ceea ce este admirabil. Da. Problema da, este că una asemenea CV nu te califică mod normal pentru a fi consilierul președintelui Ancob. Asta e singura, singura problemă. Întrebat care a fost criteriu pentru care le-a selectat pe, pe aceste doamne, Sorin nu a spus că este criteriul lui și nu trebuie să dai niciun fel de explicații și nu vrea să dai multe detalii. Asta acum o săptămână în libertatea. Ieri am aflat că împreună cu una dintre aceste consiliere Miss Buzău a ajuns apoi în Anglia Sorin Grindeanu a fost în insula Azore la un loc o consfătuire okay. legată de problemele de comunicații poștale printre altele, Ancomu gestionează și comunicațiile electronice deci, care sunt echivalate stai, A fost la o conferință despre poștă? Trecem peste nu, al serios, doilea că al nu înțeleg, doilea, că comunicații al, poștale asta Comunicații poștale, da, okay. da Al doilea caz de abuz uh, Evident, întrebat uh, n-a răspuns nimic și, așa cum fac politicienii PSD în general, al, a răspuns uh, Antenei 3 că ei au sentimentul că dacă uh, li, se cere, li se cere explicații publice, de către public până la urmă, prin intermediul unor jurnaliști indiferent de unde sunt jurnaliști ăștia, dacă sunt Europa FM, că sunt, tabarnam. ProTV, că sunt orice altceva, da? recorder, ca să nu mai vorbesc despre publicația la care lucrez, ei, deci indiferent de unde primesc întrebările, se duc la antena 3 să se explice. Au sentimentul că acolo explicațiile lor vor fi înghițite. Ceea ce este evident o, o, o iluzie, pentru că explicațiile oricum cum ajung în public și explicația n-am nimic de ascuns al lui Sorin nu a fost risibilă și oamenii au râs Ziua, ziua de ieri uh, pentru nu pot spune că n-ai nimic ascuns câte vreme tu în continuare nu prezinți criteriile conform cărora le-a angajat pe aceste doamne și doi nu prezinți nici de contul de deplasare, nu explici de ce e fost acolo, nu spui ce ați făcut acolo, în, care a fost motivația profesională a acestei vizite, care nu-i deloc ieftină, adică te duci până în insulă la zoră, în mijlocul Atlanticului, uh -huh. practic plasate aproape, la o distanță acolo găsit cazare egală de America, de Nord și de, și de Europa. Da, acolo s-a găsit cazare. Pentru... Permiteți! E low cost în... Am aflat eu acum recent. în <laughs> la da, da. da, da, da. Au inaugurat low cost ăla. Bun, da, și low, cum ar fi să-ți domnul... din Lisabona până unde, până unde mai faci, trei ore. Asta mai azi faci încă trei ore din Lisabona până acolo, adică... Eu pariez, așa să da. vedem. Domnul Grindeanu ne dă biletele de low cost și zici: uite, domnule... A prins promoție. Deci n-am mers la clasa întâi cum credeți dumneavoastră, cu britiși... să vedem, am o mare îndoială <laughs> că așa o sta au stat lucrurile. Ne-au dat și loc în spate la veceu. <laughs> Fără sandwich și... la bord? Mi-a fost și rușine da. de colega. Da. Al doilea abuz din cu totul altă uh, zonă, deci asta a fost un abuz, un, asta e un abuz la adresa banilor publici și mai la adresa încrederii pe care un fost prim-ministru actual președintele unei autorități importante a statului român o, le arată la adresa publicului. Al doilea abuz este uh, astăzi pe site-ul Libertatea oamenii pot auzi o înregistrare uh, audio-nspeiemătătoare care s-a petrecut culmea într-unul dintre locurile unde ar trebui fi să fie cel mai sigur în cetățean în țara asta, așa numai într-un tribunal mai exact în judecătoria sectorului 6, acolo unde o judecătoare, se numește Veronica Munteanu, o ceartă, îngrozitor, în niște termeni, cu un ton în primul rând, dar și cu niște argumente de ev mediu pe o mamă abuzată de propriul soț, care venise pentru a obține ordinul de restricție. Uh, abuzul era unul absolut medieval, în sensul în care uh, femeia nu era lăsată să lucreze de către soț și familia extinsă, în care... Uh, Bun, asta potrivit declarațiile evidente, declarațiilor femei și declarațiilor marturilor. Da. În care copilul ajunsese să fie într-un fel informal, subteran, așa înfiat de familie extinsă a bărbatului. Ea era exploatată practic, acolo era pusă să facă toată treaba din casă, era subordonată economic, libertatea fusese confiscată. Și femeia și-a luat inima în din spunea urmă Și a venit în fața instanței Ei, ce îi spune judecătoarea Veronica Munteanu Îi spune, sunteți conștientă că v-ați ales această viață Femeia spune, știți, mi-a fost frică E dificil să, să, să, să, spun, să spui lucrurile astea Când ești abuzată permanent Când se țipă la tine Când copilul tău devine copilul tuturor Zice, da, da, da, da de ce n-ați vorbit cu părinții Și femeia spune, mi-a fost greu și la care judecătoare începe pur și să se strige în sală. Pe păi cum? Numai pentru că n-ați vrut să fie sinceră cu părinții dumneavoastră și nici părinții noștri știu să fie sinceri cu dumneavoastră. V-a stricat viața și a dumneavoastră și a copilului și a părinților. și E a doua înregistrare. Acum trei luni de zile am publicat o altă înregistrare în care întrebată de către avocata unei mame care a fost abuzată, bătută, rău de soț, de ce nu dă ordinul de restricție, ea spune... O, eu pot să dau ordinul de restricție, spune judecătorul, dar să știți că există o asemenea iubire la unii oameni, se referă la soț, când nu poți să-i oprești să nu ajungă la. Uh, de fapt, vreau să spună la obiectul iubirilor. Da, că... și la criminali în serie există uh, dorința asta de apropiere de victime, adică nu poți să-i oprești. Ce rost mai are să fii judecător da, și să ai justiția da, de, nu... de partea ta dacă nu poți, domnule, dacă nu se poate iubirea e mare? Am promis că voi fi scurt în această dimineață și uh, uh, îmi cer scuze că iarăși am lungit-o. Ideea este că este îngrozitor ca în 2019 o judecătoare din București sau din orice oraș al țării astea. A, aici sunt mai în, mai, în, cum să zic, mai în lumina reflectoarelor presei uh, și le e mai greu să facă așa ceva. Continuă să nu înțeleagă că, de fapt, rușinea și frica unor femei abuzate, unor copii abuzați în alte situații sunt uh, documentate în milioane de cazuri peste tot în lume ca fiind motivul pentru care ei nu vorbesc familiile sunt ultimele care află de fapt ce pățesc copiii sau, sau fetele, femeile care sunt abuzate. Asta în toată lumea, nu doar în, da. nu doar în România. Să nu știi acest lucru, să pornești la premiza că femeia trebuia ea să facă ceva aflată într-o condiție de subordonare și fizică, și psihică, și emoțională și că e vinovată că n-a vorbit în, prim, în prima zi în care a fost bătută sau abuzată, este, este absolut uluitor. Eu știu că peste tot în lumea civilizată, justiția este interesată în mod deosebit de protecția victimelor și de drepturile victimelor, dar remarcă de câțiva ani în România tot discursul din spațiul public este concentrat pe drepturile suspecțiilor și ale infractorilor, până la urmă, și nu ale marturilor, ale victimelor, ale celor care suferă din pricina infractorilor. Iar întrebarea de bază este ce-ai căutat acolo? Adică ce-ai căutat în, în casa unui băiat care, doamne, frește, te-a violat? Ce-ai căutat într-o discotecă? Da. Ce-ai căutat în piața în 10 august? Da. Vic Victima este exact, abuzată încă o dată. Exact, exact. Da. Bine. Mulțumim! Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM.